că în curând și pământul și trupul vom părăsi și vom merge la locul pregătit de Domnul unde vom rămâne de-a cu El și cu toți cei ce suntem aici nu suntem decât așa cum arată cuvântul este simpli călători patria și locul nostru din aici am trecut pe aici așa cum sunt cuvântul, ca să alegem cu cei dorim și vrem să ne petrecem veșnicia. Tocmai în vedea și lucruri, Dumnezeu a rândit omului o viață, așa cum se vede. Nu prea lungă, dar la început a fost mai lungă. Domnul ascultat-o. Motivul îl arată Scriptura că Duhul lui Dumnezeu nu îi să nicio plăcere în om. Și atunci a mai scurtat zilele. Dar totuși a lăsat un timp în care omul și-și aleagă unde și cum și cu cine își va petrece veșnicia. Pentru că aceea este viața pe care Dumnezeu a dat-o omului. Nu de o de ani, nu de o ci o viață pentru tău și omul este chemat să aleargă. Domnul își face cunoscut cuvântul, voia lui. El își arată iubirea și îndurarea pentru recumpărarea pe care el a fărășit-o deja pentru noi. Și omul este poftit, este chemat. Cum spune cuvântul acolo prin, în tilda mântuitorului, Săpânul care a pregătit ospățul și a primit acei poftiți să vină. Ospățulul este pregătit, e gata, a venit. Dar Bida știi ce spune că unul din ei au răspuns după felul în care erau prins în această viață. Unul a spus că nu poate veni, să-l scuze, a cumpărat un teren, de asta și-l bat, altul cumpăra treiste boi vrea să-i încerce altul și-a căsătorit și, și nu pot niciodată să vină. Dacă tot sunt ocupați și nu pot veni la postul pregativ, e trimite pe cei care au primit robii, nu zici în pierce, nu zici la cursul lui Dumnezeu și pe cei care îi vezi găsi, adică cei care nu aveau niciun fel de ocupație, oamenii care tau la cursul lui de vorbă, și treacă timpul sau în piață. În piață și de care vor să vadă mai în piață. Să mai compri sau să vadă cum mai merge. Trebuie în sfârșit. acolo. Și pe toți care îi vezi, și se zice, chemați să Această pildă a Mântuitorului ilustrează foarte bine ceea ce se întâmplă în lume. Când se găsește cuvântul lui Dumnezeu și aceasta, Domnul a avut grijă cum este scris în scriptură. Ghid de dimineață, el și-a terminit rogul și-l rogă și le spune cuvântul care îl are din partea Domnului. Ghid de dimineață, cuvântul se întâlnește la timpul gândit de Domnul ca omul să aibă vremea, timpul, potrivit ca să se hotărăscă pentru Dumnezeu, este un de dimineață. nu e vorba de dimineața zilei, vorba de un timp. Așa ce se poate mai, mai vreme, mai din timpul care se fie rândit pe pământ să îl ai de trăit? Mă uit la care ești între noi. Ei sunt așa care sunt bunuri de acest har, pentru ei mântuirea care ne vine de la Domnul le s-a făcut cunoscut încă din copilărie și asta este un har deosebit din fața lui Dumnezeu. Pentru că, în primul rând, ei nu sunt atât de mult afectați de stricăciunea care există în lumea asta. Pentru ei, și cum mai ușor, să l pe Domnul și să ducă acea viață pe care o ceri cuvântul în ascultare de El, fără a avea necați cu anumite pate și păcate care, dacă a fi venit mai târziu la credință, ar scăpa mai greu de ele, căci un păcat pe care un om și are pe măsură și trece timpul, păcatul se înrăveșează și mai puternic în om și el vine mai greu la o stare pe care vrea Dumnezeu de când un tânăr sau un copil el nu știe toate lucrurile dacă el este un copil bun el este scutit de această uh, putere a răului a păcatului de a se debarața de el, de a se lăsa de el. Sunt de aceea bucurați-vă cei care sunteți de tine chemat la mântuire, pentru că acesta este un lucru foarte bun. Vă spun cum v-am mai și eu, când m-am dus în armată și când am văzut câte nebunie și câte prostie în mine așa, plângeam ca un copil la ziului cazarei, pentru că crescusem în abunare și în familie era o viață care e așa nu știam și este în în toate răutate și în toate poți în către cei Deci a fost un lucru ușor pentru mine. Adunarea a fost acel loc unde totdeauna m-am simțit bine, fericit și un loc unde într-adevăr am zis, dar aici și pentru mine și într-adevăr așa și fost. De deci, aceea, bucurați -vă. Acest har de care ne și de care s-au aici și nu putem vedea decât îndurarea lui Dumnezeu. Dar această îndurare trebuie gândit bine. Cum trebuie să știm a ne folosi de ea? Poporul evreu care după trup, vine din părinții Abraham, nu toți au avut parte de binecuvântarea părinților lui Abraham și asta pentru motivul că ei n-au știut să asculte. Dacă părința Abraham, din care s-a născut acest popor, a fost omul de care vorbește Scriptura, el n-a venit sau mai bine spus, n-a fost cunoscut de Dumnezeu într-un popor în care era în minele Domnului chemat. El era un om în suflet din luna păgână Tatălui, închinător a idol, făcător de idol, Abraham și el tot așa. Deci abar nu au avut ei de Dumnezeu sau de a ști ce este acest Dumnezeu creator. Dar când Domnul i s-a descoperit lui Abraham și i-a vorbit, sufletul acesta l-a pe Dumnezeu, la lui Dumnezeu i-a plăcut. L-a ascultat și a la inimă vocea, glasul, cuvintele lui Dumnezeu și Domnul a privit și a văzut într-adevăr că inima acestui om e supus pe Scriptura un pământ bun și într-adevăr așa a și fost, cum vorbește cuvântul în Evanghelie. O sământ a căzut pe drum alta, te stinc, alta că altele te știm, dar numai una că pe pământ bun. Domnul a vorbit că -a -a mai multe, lunga mai mulți oameni, dar n-a găsit pe inima lor pământul acela bun, cum a fost inima părintelui Abraham. Și de-a sunit de Dumnezeu a vorbit lui Abraham și Abraham l-a ascultat pe Dumnezeu. Acest cuvânt l-a ascultat. A primit cuvântul S-a bucurat și când Domnul a văzut că inima acestui om, e o inimă bună, e un pământ bun, atunci Dumnezeu a hotărât ca din acest om se facă un popor, cum este scris în Scriptură, mai numeros și stelele care sunt pe cer, un popor în care numele lui Dumnezeu să fie chemat și cunoscut, de această semântă de oameni care avea subvinut din acest om care a știut să asculte. Revin la cuvântul de la început, dar din nefericire nu toți cei ce au vândut de făcut din au știut să asculte. Și toți cei care nu au știut să asculte au pierit. Unul care a zis să el ascultă la care mi-a rămas ca pildă de neascultare a fost și din împărat pe a avut Israel sau o astfel de ascultare nu-ți poate da calitate de copil al lui Dumnezeu așa cum îl numește domnul pe David David e cu totul altul decât ce a fost Saul despre David domnul măturcește un om după inimă De pe nu se poate vorbi așa. De pe Domnul, are cuvinte foarte grele. Deci, îmi pare rău că l-am pus ca împărat. Îmi pare rău. Deci, când un om se bucură de o chemare de la Domnul, de un har de la Domnul, dacă a e vreme de acest har, Domnul îi pare rău. E ca și un plugar care munceșește și se turdește cu cum pământ sterf, scoate afară din el și crede că tu e dat afară, pregătește și pune sământa, dar, da, rău, nimic. Plugarul îi pare rău. Dice, uită, am muncit de N-am nici un câștig la munca mea, la pământul acesta. Și domnul, exact așa vorbește friei Israel ca popor, Dice, și să-ți că de să mai facă o vie mele, că a să-mi Și le-am făcut. Și treceam în negări, se pune struguri în bătacă în și pusem în altă Struguri sălbatici. Când în viața unui om, în care Dumnezeu i-a vorbit, prin cuvânt, în adunare, în ghiseală. Și. Inima lui a fost așa, în două ape când viața nu este hotărâtă pentru Dumnezeu. E foarte interesant. Oși zi gând care nu este închinat lui Dumnezeu, acel gând neînchinat lui Dumnezeu, e un gând dăstemat. De mai devreme sau mai târziu, e legelarele, să știu. Așa s-a întâmplat cu Saur. Pentru că n-a știut să asculte. Atunci când a fost spiliți, știi, nu mai e nevoie să spun mai departe, s mai mai vorbit. Și am primit o porunca în topa când Domnul a vorbit. Și la ce a făcut și am primit, a rămas tocmai ce era mai important primit. Iar ceea ce era mai important ne primit, a fost mai împlinit. Aga, împăratul acelui brăjmaș al lui Dumnezeu, care a atincat lui Israel la ieșirea lor din Egipt. Și Domnul hotărăște lucrul acesta, cât va fi Amalet pe pământ, voi putărăți voi nu voi nimici. Așa a fost porunca pe care Saul, ca împărat ales de Dumnezeu, pe că poporul lui trebuie să o aducă la îndeplinirea. Și n au adus-o. Dar mine a lăsat ca să zică că nu n a ascultat. A mers, a bătut pe Amalet, dar lucrul cel mai important care l-a lăsat neîmplinit a fost faptul că pe Agag împăratului Amalek l-a lăsat cu viață, apoi tot ce a fost mai frumos și bun care trebuia întâi astea nimicite, iarăși l-a lăsat cu viață. Și când s de la lupta la care a fost trimis, a venit și cu Agag și cu tururile luate de la amale, care toate trebuiau nimicite, atât era porunca Domnului când venim cu părerile noastre asupra unui lucru ca să fie fi mai bun decât uh, ce scrie Scriptura asta înseamnă neascultare uh, formalismul religios în asta constă că nu numai Biblia trebuie neapărat ascultată și trăită, ci noi mai avem și tradiția, tradiția înseamnă de fapt ceea ce o biserică sau un popor își păstrează obiceiurile își păstrează aminte lucruri, sărbători, fapturi și întâmplări din graficul lui popor sau acelei biserici, dar care nu are nici comun cu, vida, cu cuvântul Domnului, adică mai bine spus cu mântuirea sufletului. Mântuirea sufletului este într-o totul văzut în Scriptură și depinde numai și numai de Tatăl și de Domnul Iisus Hristos care prin Duhul Sfânt ne bucurăm de acest și din partea Tatălui și din partea Mântuitorului din partea Tatălui alegerea pe care el o face el e acel care deschide inima omului și o lumina care este cuvântul și în momentul când cuvântul a pătrâs în inima omului cuvântul devine trup, adică e vorba de fătura nouă e vorba de omul născut a doua ori. Fără această voință a Tatului Ceresc, omul nu se poate naște din nou. Naștea se face prin puterea Duhului Sfânt, să care este cuvântul, dar toate de prin voința lui Dumnezeu. Asta este halul care vorbește Scriptura. că este hal a scos mântuit, adică datorită acestei alegeri, datorită acestei chemări din partea Tatălui. Dacă Tatăl face din un suflet nu este binevoitor și motivele lui sunt este careși, acel sufletor, să stea multă vreme la Dumnezeu, el ca să-l prinească naștere, nu poate primi, nu poate pentru că Tatăl de el depinde, bine vorbește și face să s și prin lumina ta, vedem lumina. Prin lumina ta, lumina care vine de la Tatăl, în inima omului. Înainte de a veni cuvântul. Și când aveți această lumină, vine cuvântul care este adevărată lumina, care este Hristos. Și prin lumina ta, vedem lumina, adică pe Hristos. Dacă această lumină care vine de la Tatăl, mie îl dețește, eu pe Hristos nu pot cunoaște. N-am cum. El a trăit 30 de ani în familia în care a fost. Și fratele lui nu au cunoscut. Biblia vorbește. Necredința fraților lui Biblia vorbește. Și nu a cunosc că era Domnul. Și stăia cu el în familie. Stăteau la masă, lucrau împreună, era cu între ei și ei nu știa că e Dumnezeu. E foarte interesant. Sunt lucruri în Biblie care ne demonstrează în de, de că tot ce nu dorește fratele în viața unui om, acel om nu se poate bucura de acel far ca să fie de și cum cunoște. Noi să fim fericiți și să dăm slavă lui Dumnezeu că ne găsim într-o adunare care se despește Evanghelia. Așa este un hal de la Dumnezeu să știți că dacă în loc de Evanghelie sau pe lângă Evanghelie s-ar și alte lucruri ca o completare la cuvântul lui Dumnezeu, pus în mult, ce nu, noi mai venim ce mai completăm. Cum viitorul om se completează așa vorbii de Dumnezeu? Deci, cum poți tu să-ți permiți așa ceva? Că spui că la Biblie mai venim și să mai completăm ceea ce noi încă nu avem în Biblie. Ai, ai și eu și toată repetiția. Noi nu avem ce adăuga la cuvânt. Ba, din potrivă, Biblia te oprește. Și în Vechiul Testament, în Deuteronomii, și în Noul Testament este scris în Scriptură ce ii va adăuga. Miei va adăuga urzirea scris din cartea asta este scris. Sau cine va scoate ceva din... Miei va scoate betul de la pomul vieții. Deci e clar, n-ai boie. Rămâi în cuvânt, ai rămas bine. Nu rămâi în cuvânt, soata ta nu poate fi alta decât soata lui Saul. Asta a fost Saul. Nu se face n-a ascultat în totul. A ascultat, așecuștea când s-a întors, am ascultat de porunca Domnului. Dar pe dată a primit răspunsul. și deci, cum ai ascultat? Și behăitul care se aude urma ta. Behăitul înseamnă acele duhuri vrăjmași lui Dumnezeu, acele gânduri vrăjmași lui Dumnezeu, care sunt în omul care nu știe să asculte. Și un astfel de om nu se poate bucura de acea pace, de acea odihnă, de acea liniște leunte. Nu se poate bucura. În lăuntrul lui există un behăit, acele dorinți de șapte, acele gânduri de șapte, acele duhuri străini vin în inima care e împărțită. O inimă împărțită, Bila vorbește, că Domnul o ujisește, adică nu ne și nici o binecuvântare. Când avem această înțelegere, abia atunci știm ce este, ascultă-te. O treabă minunată să ai în un duh smerit și ascultător. Nu cere Domnul ca în această ascultare să facem lucru care ar fi peste puterile noastre, nu. Ascultă-te. E un lucru foarte interesant. Dumnezeu hotărăște după măsura în care El o să o la fiecare. Bila vorbește când vorbește daruri care sunt în biserică. Și fiecare va, fi, va primi darul sau încuvântarea după măsura credinței. Deci măsura de credință vine de la Tatăl. Măsura de credință înseamnă măsura de putere. Pentru că credința este aceea care îți putere. Deci, Domnul nu se va da mai mult peste puterea care este dată de El. Nu se va da. Ai fost, poate puse într-o străză, poate neînsemnată, să zicem, în că la care, așa zic, dacă la prima vedere, îmi pus la tine, zic, da, păi, cine sunt eu ca să i iubească, că Domnul s-a usat de patul de mătruire. Adică, trebuie să fie atât de neînsemnată. Dar în tine există un duh smerit, un duch supus, acultător. Și când, și când se întâmplă că Dumnezeu te pune la cercare, un lucru foarte ușor și foarte așa, dar Domnul se numește de puterea care o are. nu și mai mult. Și când Domnul vede că poți să le spun la acel lucru atât de neînsemnat, el nu de lucrul pe care l-a făcut a avut nevoie, și a văzut ceva de să asculți E foarte interesant lucrul ăsta. Pentru că Bida vorbește și îi spune lui Saul lucrul ăsta. E, și ascultarea face mai mult decât azelele de tot. Așa erau mai mai însemnate Domnului. E, și a gândit Domnului. Dar a fi să ascult. Asta face mai mult decât a azele de tot. Mai mult decât orice altceva. Împlinirea cuvântului. De, aici se pune întrebarea avem noi acel duh să știm să ascultăm? și se spune în adunare un lucru care nu i prea importanță să zicem așa dar ce de frate, avem lucrul să de făcut, să zice, mântumea da, ce treabă este asta? Și, și, tot și tot, nu o faci nu dai seama Putea pe altcineva să ele să facă acel lucru, nu-i însemna asta, nu pe tine. Dar Dumnezeu te-a pus la încercare și a vrut să-l vadă, tu știi ca scurs sau nu. Fratele Rihat, într-un cuvânt spunea odată și îmi aduc aminte foarte bine. Dice, Dumnezeu a părânsut un înger într atunci când a fost nevoie ca poporul să capite divința ceva vrăjmașului și un înger într-o singură noastră a omorât 185 de vrăjmași, ia iar un alt înger, domnul i-a spus că ai grijă de copilul ce, să nu cumva să îi se întâmplă ceva rău, ai grijă de rău. Și Riva îl spune, unul i-a dat așa o lucră atât însemnată, 185 din de oameni, îți dați seama, nimeni mult a fost acolo. Iar se pozește un copil, vedea de un, un copil. Pe îngerul acesta său s-a încredințat numai atâta. Când l-a văzut pe ala ce lucru mare s-a încredințat, putea să se supere așa, dar nu s-a supărat. El a făcut ce i s-a spus. Atât i s-a spus să facă, atât a făcut. Și acel atât făcut cu Dumnezeu s-a și, -și se potește acel car, la fel ca și cel căruia i s-a dat așa mult. Haideți, Practic, se vede. Nu oricine a avut puterea pe care a avut-o David să mai vorbi de lucrul acesta, să doneze pentru vizirea casei casului Dumnezeu o sumă atât de mare de bani, cum a dat David, trei mii de talanți, plus alte lucruri. Nu. Dar iată, Dumnezeu scoate în lume calitatea sufletelor dumneavoastră, asta este important de știut. Și văduva, am neplăjit, am n-a dat de-a ferit că doi bănuți, dar se afla în casa, în templul lui Dumnezeu, acolo unde se slungheau banii. Că al fiecare până a fost o Și Domnul privea, interesant, Domnul privea la fiecare cum punea, apoi în viserie banii. Pline vodova, și frumos, doi banii pe care i-a la pus și acolo. Interesant, și Iisus cum cumva lucrurile am văzut până acum. Adică, vă spun că ea a dat mai mult decât toți. A avut și interesant, se pune întrebarea la ce să fie referit Mântuitorul când a spus a dat mai mult decât toți. Nu la banii care i-a dat dragă, că era nimic, a și doi bănuți, doi și nici. Pe lângă cei trei mii de talanță le-a dat dragă. Dar când Domnul a spus i-a dat mai mult decât toți, mâine, când vom fi la masă, prin Harul lui Dumnezeu cu toții, această ființă, această văduvă, tot așa de frumos, bastrău și chipul și pe ei, ca și-a lui David, care a dat așa mur. Și vom zice, Doamne, dar nu-i drept. Domnul va spune, stai la locul tău. Am spus acest cuvânt, stai la locul tău. În răspuns al Domnului, pentru cei care găsesc totuși o pricire de a-i reproșa Domnului. Ați putea dumneavoastră S-a dat un răspuns din Noul Testament în ce am spus acuma. E o întrebare. Noi nu punem acești dar întrebări de felul acesta are loc în diferite, să știți, pentru că vrem să știm cam cât cunosc Scripturile. M Unde și în și cu ce prirești Domnul a vorbit de ce am spus acum. Hmm? Asta este răspunsul care au dat tot Vierul a păcat la vie vizii de linață și l-a păcat cu ei și uite, aveți un leu în toate ziunea și și despre leu. Pentru munca care o vei depune. După un timp, am mai ieșit și, și iară am mai chemat și pe alții. Și iară am a mai chemat. La urmă. La ceasul al doisprea aproape. Am ales și a găsit câte dar în piasul Neruhel. se voi, vreți să stați degeaba și să nu faceți nimic. Și si uitați în via mea. Și uitați și voi, și găsiți și niște cuvinte. Să uitați și ei. Și iară, Sfântul de Ordem. poruncă, viște și să le dea același bani, leu. Și încă o porungă. Să începeți cu cei din urmă. Interesant. Și a început cu cei care au venit prin ceasul 11-lea. Și a luat câte un leu. Asta care au venit din zi de dimineață și s-a îndurat de după zile, muncă, toată ziua e negrășit că dacă ăștia care vin la urmă i-a dat un leu nou nici cu bine mai mult. Pe doar asta ești o putea că îl faci tu, nici i gândul lui Dumnezeu. că noi despre noi încine nu s-o că merităm mai mult decât alții, acest lucru nu-și va face cinste în ziua judecășii. Și vine în urmă și plătească și celor din urmă, din tâi. Și mai departe. Și mai departe, și mai departe, și mai departe. Și mai departe. Și de ce? Reproșa? De ce vă și mai departe, și mai și mai și cu cât -am împăcat? Ce cu un leu? Păi, și -mă leul cu care am departe, păi, și mai departe, și și mai departe, și cu departe, și am departe, pentru mă și și la și oare nu pot să fac eu și graful și ei să Au iau eu? interesant. Un răspuns logic. Eu și-l stăpân, domne. Eu puțin că am păcat din capul locului. Leu. Și el se de cuvânt. Ai, te -ai primit leul, ia și Dacă te Leu, eu aș și pleacă. Dacă 100 de din urmă a venit și eu am avut plăcere de el ca și de sufletat de pe cruce, voi vedea pe păsala de pe cruce stând alerturi de vădua cu doi bănuți. Bun. Dar hai să vedem. Vădua vă dat doi bănuți, dar păsala ce-a dat dumnezeu? Iarăși o întrebare. Ați putea dumneavoastră răspuns păsala ce-a dat? și eu a dat ceva, să știți? Hmm? O maniere. Cum? O cu -n -n de mânguire. În cuvânt care i s-a făcut dreptate, cărturare, fariseii, preuții, o urșii o rușire nemaipomenită de la cei care că sunt lumina lui și o rușine. Ca un păhar spânjurat pentru fapte rele să-i dreptate lui Dumnezeu. Că știu că ai spus să-L pe Dumnezeu. Că e și vet, îl condamn la moarte. Nu îl vrei să fie în viață poporului. Este o urșire. Și Harul a mărturisit pe cruze spânzurat, nu îmbrăcat în tot felul de... și să-ți nu se mare, și, nu. Spânzurat în timpului răbbrunar, zice. A avut un moment în care o prici a spus Celui cu care a spus, bai, țași din gură. Pentru noi este drept prin ce nu se cuvine. Deci a judecat vreț, spuzurat acolo. N-a avut cuvinte de ocară, de brecență. Nici pentru cei care l-au condamnat la moarte, nici pentru, pentru nimeni. Și nu e cu acel cuvânt. Doamne, când devenim împărăția, dar aziu-te rog aminte și mine. El l-a recunoscut că cel care era lângă El și murea pe cruce, la fel ca și vântul, era Domnul. Prin aceasta a mărturisit că Isus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cine a fost cel de întâi care a mărturisit tot care arele pe cruce? Cine a fost cel de întâi când Isus a făcut o picătură de apă în închinurile gradice și în loc de apă, și în loc de apă, Iarăși, repet, repet din toată inima, pentru că văd câte prostie există în mulți din cei care se dau că fac voia Lui Dumnezeu și în loc să-i dau picături de apă sufletului Lui care însetează după sufletele oamenilor, Păi două seri. o să O serpă ce este? Vinul stricat, vinul care... N-am mai rămas vin, ci cu totul altceva. Vinul este simbolul Singelului Isus, dar o nu mai poate fi simbolul Singelui, nu învățăturii stricată. Mă înțelegeți, oare? Cred că da. ce ziceți? Îl vom vedea pe păsarul legăvădua cu Dăibănuși și printre ei și pe David, cu cei trei de salani și alții. O, oh, ce minunat este Dumnezeu care este aici în mijlocul nostru! Nu degeaba acele fapturi zici, sprijă într Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Nu-ți așa? Pe cine este mai Sfânt? Mama prorocului Samuel, Ana. Nimeni nu așa Sfânt ca Domnul. Așa și începea rugăciunea. Domnule, când începești Scripturile și când ai lumini de la Dumnezeu în Sfintele Scripturi, poți să să-ți dai seama cât de minunat este Domnul în fapte și în lucrările Dumnezeu. Nu-ți domne Domnul să faci scară la cer ca să te arătăiești ceva. Dar în ceea ce este dat să faci, și dat să faci, și vădăva a făcut, mai e încă o vădăvă, știți, s-a vorbit nu de mult, acum mi-a fost primit și Ilie, n-am decât un pumn de făină în și un pic de undeleam. Care a fost răspunsul la femeie când El, Ilie, a spus, când ai un pahar de apă? A, pentru o și o bucată de pâine. Femeia în loc să-i fi de ea și de copilul care-l avea și știind că ai numai un pum de pâine, ea se văd, nu omule, nu se supara. Pentru ce încerc pâine? Nu mă vezi câte-s de norocită. Nu m-am nimic. Ce să dau? Un pum de pâine care am pentru copilul ca care mâine îl văd mor foame. Nu sunt doar cuvintele omului șureș, a omului pământesc care își bine grija zilei de mâine. E așa sau nu? Are dreptate Domnul când vorbește acolo că dacă cineva nu se leapă de el însuși, nu poate fi un meu, un cu care ai de învățat. Dacă nu știi să te lepezi de tine, dragă, nu vei învăța niciodată să-l cunoști pe Dumnezeu. Rămâi un băстеmat. Cu grâul de letare minunorocite. Și femeia a spus, da, uite, atâta am, mă duc să îl pregătesc, vom mânca împreună și vom muri tot împreună. Adică, nu-i nicio, mâncăm. Ce este? Pămânări, păi ne o fac, păi ne mâncăm și păi am Răspunsul din partea domnului imediat era: Du-te și tot mai zis. Și avem să mai ai pentru tine o surță mică. Domnul nu cere mult. O turcă mică pentru mine, dar întâi pentru el. Și apoi face pentru tine și copiii, și pentru familia voastră și iată cuvântul Domnului. Că fărea din oare nu va scade nici ulei din murcior până Domnul va alții proaie pe pământ. Domnule, e atât de minunată ascultare că noi încă nu le dăm seama, Domnule. Noi nu le dăm seama, Domnule. Trăm în biserică, și mulți de noi nu știm să ascultăm, frate. Este mare adevăr. De-aia nu știm nici care este pașa adevărată, nu știm nici care este adevărata odită la Sufletului, nu știm nici care este acea putere de la Dumnezeu, cum este Scriptura, prin care suntem păziți de El pentru mânțuirea gata să se descopere. Și vina zi pe această protetară pleacă de la faptul că noi nu știm să ascultăm. Ascultăm într-un fel cum în vorbire pe sau o ascultare amusecată, da și nu, și biblia, dar și alte lucruri, și biblia, dar și părerile mele, asta nu pune ascultare. Dumnezeu să se îndure de noi, să știți că fără acest fel de a fi, să de la Mântuitorul de noi, Fiul lui Dumnezeu frate prin care toate lucrurile s-au făcut. Totul prin el s-a făcut. Și totuși și el prin care toate s-au făcut. Toate au cuivuri vor trebui, dar eu nu am o capul. Şi, au, El toate le-a făcut. Noi ca oameni, dacă avem să zicem așa, nefericirea să ai în familie un copil rău pentru care ai muncit toată viața, ai făcut case, ai făcut tabere. Și acum ești la bătrânețe, ce zicem? Și sunt cazurile în lume. Și acel copil rău, pentru părintele lui, care a făcut totul și a intrat de-a gata în toate, pentru părintele lui și, o, oh, dar nu mai e bătrânețul să să-l el odată. Deci, simpli pentru tatăl lui, care a intrat de-a în toată munca lui, Tatălui este o povară, dar nu mai mare și un bătânță să scătăm o atât de ori. Acest copil lui e un diavol. Diavol ești! Tu stai în casa în care cu sudoare s-a făcut, ai atât avere în urma părintele tău, și acum se urmează la bătrâneze, a cât mai e și se ducă și scap de el. Hmm? E așa să ca... O, Doamne! ce mult mai sunt în lumea asta care a pus pe pânire pe mulți din oameni de afară dar din nefericire se pot vedea cea și pe credincioși cazul de felul ăsta. de aceea să rugăm Domnului să ne trăiască de un astfel de, duh, de neascultare Deci, acest Saul dacă a făcut ce a făcut a făcut, nu numai ce s-a întâmplat cu, cu împăratul de care am vorbit cu anga. a făcut și acel rău copilul lui Dumnezeu, David, acel suflet ales și scump lui Dumnezeu, sau i-a fost vrăjmașul de moarte a lui David. Într-un cuvânt în Scriptură ne spune, când Dumnezeu l-a devit pe David de tot vrăzmașul lui de Saul de îl pe sau, și de tot vrăzmașul lui dar în frunta susul lor este pus sau Saul acest om care este icoana de de, de că și lui, post lui altfel împărat pus de Dumnezeu și n ai avut curajul să te la pentru cauza Lui Dumnezeu, pentru poporul Lui Dumnezeu. Atunci când băjmașul arunca cuvinte de ocară și de blestemul asupra unui popor al sărăi Dumnezeu era Domnul. Și tu ales ca împărat să stăpânești spre acest popor, să tremuri de teamă ca să-ți păstrezi viața. Pentru că cineva de stăpâște vinovăciturile? Pentru diavol, că slujba lui i-ai făcut-o atunci când robul lui Dumnezeu, David, primea laudă și era pe dreptele primească la Inima a zis, ui ce Dumnezeu, în loc să mă slăbească pe mine, îmi slăbeau și pe ăsta Prețelei care aușeau laudă lui David, văd ce era drept încântarea lor Saul a bătut cu sutele, iar David și el îi cu miile și asta nu i bine. O prostie, mindria, mândria, e cel mai mare rău și păcat. Și mult din cei care pleacă din biserică, dacă uit acestei prostii, că gândesc că li s-ar purgine mai multe cinpte lor decât celor care se jertesc pentru cauza lui Hristos. Asta înseamnă bestem, care îi duce la pierzare. și-a degănit acest Saul, vrăjmatul de moarte al lui Dale. Vedeți unde duce neascultarea? Unde duce Duhul acela mândru, care într-o faptă în care te întopași și dovedește un moment și tot ce tu pritim mai departe lauda și flava care i-a viziceului care s-a jertit pe păi David cu prețul vieții a mers să se lupte cu David, cu, cu Goliath dar s-au nu-l șeama de lucrul ăsta eu știam numai că el este împărat, nu-i trebuie să le avem slava prin asta oamenii de nimic își dovedesc prostia și nebunia în care trăiesc și oamenii aceștia nu merită ca și Erod, ca să fie rod, împărat și l-a chemat pe Isus. Când a văzut, s-a bucurat, că îl va vedea să o minune. I-a fost multe întrebări și Domnul a tăcut un cuvânt n-a avut față de așa religioare care mai înainte de acest lucru a zis o vorbă. Doamne, Ierod caută că tu o omoare. Și Iisus a spus, Ducete-vă și spuneți de acelea că mai am azi, mâni și poi am terminat. Cum l-a venit Domnul înainte de a ajunge să vadă vulpe, animalul cel mai șref și specășos, prindeți vulpele care strică vizii care sunt în floare. Duhul ăsta străin, vrăjmașii Evangheliei, care întotdeauna a în bisericii Lui Dumnezeu asta a făcut. Vult, care vulta într-o vie când în, în floare, nimic nu a trată decât floarea. Toate fărătea și adună. Și rod la vie, după aceea, nu mai vezi nimic. Duhului străine, în cele mai multe bisericii, nu se vechează în Australia, alare, ca și în biserica din Galatea ce ți ia că s-a fost dată odată pentru tău de una. Această floare care aduce rod, roadele credinței, lucrarea credinței, ea este, dacă nu ia lucrarea pe care l în ia nu mai vezi. Adică, exact ca și vierul, adică floarea, vierul și-a luat adie de la rod, atunci nu mai nu mai să-l aștept. Dacă floarea a fost distruse, rod s-a terminat. Când om își ia credința, din nu mai pe la omul ăla. Aici un om le trădea. Un om nu așa și el. De-aia vorbește foarte limpede. Lupta cea bună nu am luptat și credința am păzit. Că sunt vultele acestea, Duhului cea rele. și îmi pare rău. Dar vă stăm cu durere în suflet. Vă rog foarte mult. S-a întâmplat la noi, în adunare și-o știți cu toții treaba asta. Și-a fost unele din adunare care i-a făcut parte dar la acel Duh să-i nu avea alt scop decât să dezvine. Adică să ia credința care a fost dată de Dumnezeu prin cuvântul care a fost aici în adunare. -a mică acum, eu amintea și așa spus acum. Dumnezeu știe cât vor mai fi printre dumneavoastră. Dar am o datorie înaintea Domnului să spun toate și lucrurile. Să ne păzim credința este floarea pe care Dumnezeu, Tatăl, a binevoit ca în care suntem noi și ce cel mate el să se vadă și această floare, ca să aducă rodul dorit de Tatăl. Că dacă ți-a luat cuvinta, cuvinta înseamnă de fapt. Păi nu că eu rămân mai departe în adunare. Hai să te un timp ca și s-au lepădat din mijlocul poporului. Că în momentul când l-a lepădat Domnul, nu l-a și dat de pe tron. A rămas mai multă vreme dar era lepădată în aici Dumnezeu. Și sunt multe de vorbit aici, fraților. Vă rog, notați bine, nu treceți până ce este scris, pentru că în joc vă este sufletul, să știți. Dacă aici suntem cu grijă în munca și în loc pe care avem de dus care calea credinței, speriți de noi. Dar spune-mi tot ce vă spun voi. Stim tuturor, vegeați, veghere, să știți că biserica evanghelică, mai mult ca orice altă biserică formalisă, are nevoie de veghere, că știți. pentru că satan, acolo când vede o biserică formalisă, el, acolo să cu mâinile și nu ce face aici. Știi că nimeni nu se poate mântui prin în fără credință. Dar acolo unde vede că există credință, acolo da, acolo se dă luptă, să știți. Pentru că motivul pentru care are loc această luptă e Hristosul. Și din pricina mea veți fi de toți oamenii. Fii, tine, dar să o întâi, motivul că ne -o și cum ne scopotește și mai mult. E Hristosul de noi, Domnule. E Hristosul din adunare. E Evanghelia din adunare. E cuvântul din adunare. De noi ar ceva în această adunare decât cuvântul? Nu. Și suntem priviți ca mătare. De aceea, să-i dăm slavă Lui Dumnezeu și să ne bucurăm, dar prezim din nou la cuvântul grijă, să știți, că fără această teamă, fără această grijă, nu putem pierde sufletul, să știți. Dumnezeu care este acest jocul nostru să facă lumine de plin în fiecare din noi și să știm și să acest dar pe care Tatăl ne-l a făcut. Cum adică Tatăl ne-l a făcut? Cuvintele pe care a avut Mântuitorul pentru Petru când a pus întrebarea cine zic oamenii să și Petru a răspuns. Care a fost răspunsul Domnului la credința lui Petru? Nu care... Și, și, și Duhul Tatălui meu a zis, de unde vine Credința? S-a făcut cunoscut lucrul acesta. Și de aici s-a născut un Teu ce? Credința. Uh -huh. Nu vine oare Bibi de Credința vine de a ascultării, E scris al Cuvântului. Nu. Pentru păi că noi avem tradiție, avem învățăturile noastre, avem religia noastră, avem poporul nostru. Păi stai, domnule! e vorba de credința care a văzut o dată pentru toată, de unde vine asta? De la un anumit popor? Și deci, nu, biserica neamului nostru. Dom'le, biserica nu este a unui neam. Biserica este biserica Dumnezeului celui viu. Iar mâine, când va avea loc răpirea prin Harul Lui Dumnezeu, ne vom vedea plecând spre nu numai cei din România. Deci, și de pe întreb blocul pământesc, din toate bisericile, unde este chemat în Domnului, să vă vedea Sufletul, plecând pe Seul. Aia este biserica. Când avem această Lumină și așa să-l cunoștem, să-l căutăm Scripturi, Sufletul nostru este fericit și noi știm cum să-i pade, în sine am crezut. Și în sine ne-am pus încrederea. Noi știm. Știm. Întrebarea de Domnul știm? de la cel ce ne Și cine cel ce a Și cum îi spune ridul lui Dumnezeu, tată cuvântul Duhul Sfânt, când îi rostești în lungele, în rugăciune, tată simți că se se inima. Că vezi bine că Duhul Sfânt e acel care îți spune pe inima și pe limbă cuvântul Tatăl. Te laud. Cum a spus Sfântitor, tată, te lau, nu spui eu așa cuvântul? Sau, la lui Lazer. îți mulțumesc, Părinte, tată, cuvântul acesta, dar nu știu spune acolo, Tatăl, uite, în viazi te laudă. De ce oare Vine numai și îți mulțumesc că m ascultat. Dar ne putem întreba dar care cuvânt a fost oare? lor de el pentru înviere, le deci că l am ascultat. Ce înțelegem noi aici? Iar și un lucru foarte interesant pe o care nu spune oare Scriptura că înainte de a ne ajunge cuvântul pe limbă, Dumnezeu Tatăl îl și știe. Și înainte ca cuvântul pentru învierea lui Lazar să vină pe limba Mântuitorului ce i Tatălui, Tatăl la și Iisus a spus, nu mai era nevoie să lăsați cuvântul. Și Tatăl, cum mai să m-ai ascultați. Hmm? Ce părere avem? Poate să asculte Tatăl chiar și un cuvânt pe care eu nu am văzut, dar care e în inima mea și vin înaintea Lui cu scopul pentru acel lucru, să-l fac. Și eu nu am văzut. Ce părere aveți, dragi mei? Asta înseamnă credința, dragi mei. Când avem o astfel de credință, că Dumnezeu poate să ne asculte gândul, dorința sufletului, nu vii decât Tata îți mulțumesc, ascultate m-ai ascultat, te lau și te slăvesc. Iar cei care ne duci, la, la ce te rugați, la ce te rugați, la și nimeni nu știe ce am șerut, dar eu știu ce am șerut. Hm? E bine sau nu e bine? O, oh, iubiții mei, prați, sunt momente în viață în care uh, suntem puși la astfel de probe. Îmi rugăm să vorbim cam ce credințe este în noi, ce încredere avem noi în cuvintele răsite din deci în scriturile de El, de Duhul Sfânt, când toate acestea le putem pricepe și răspundem răspunde împotrivit voinții sau voinții lui Dumnezeu, atunci da. Te încadrezi în rândurile celor pe care Dumnezeu i are pur deoparte, cum cu i padă, ca să-L slujească, cum mai departe. de laudă, slavei, harului și-o mei frate. Snopul dus în, în Sfânta Sfintelor, ca vădurea tuturor. ori. Care era scopul acelui snop? Că nu ajungea în hambarul evreului, gruul din snop. Și era dus în Sfânta Sfintelor și acolo era locul pus înaintea Domnului. El avea un rost să slujească de mărturie, să arate ce? Belșugul anului biserica va rămâne de-a pururi alături de Hristos slujând de mărturie a har din pata lui Dumnezeu, Tatăl, că din niște păcătoși din Norocis, Dumnezeu a făcut niște suflete atât de minunate cu Năsus lui Avram și sământa ta va fi castelele. stelele. Vă zice interesant. Când acest adevăr l avem în pasă, suntem fericiți. Dumnezeu care este aici și cu noi, să-și reveste El peste fiecare din noi, îndurarea și binecuvântarea Lui, a lui să fie slava aici în toată a ei.